«Ми ходимо, – відзначаючи щось рівно при струні берега. Але ваші жарти стають сусідами праворушення. Я попередив, – сказавши, – обрігс, зачинив за собою двері студії. Таїса опадає в кріслі. Він криється при огидній ницості, ніби випив зілля відьминого від її брудної. Раз перемінився, чужий став, і мова підступна – приховати зраду з мерзотою. «До чого я сліпа була? В ньому демон розпусти. Але що вам? Дерев'яні душі з печатками, бережіть собі противну картку в грязливих паперах. Моя доля перекреслена без них, на обривом». Клепард перестав паперізняно ткати. «Молода особа, чого в безнадію? Будуть прихильні, тішає щось. Жаль вас». Я зворушений, бачачи біль серця. Так, я хочу допомогти, тішаючи вас. Заходить збоку і схиляється до Таїси. Поволі обіймає лівою рукою і тягнеться, мов поцілувати. Вона ж, як поражена, здригалась і, випручуючи плечі, зірвалася з крісла, хоч він зупиняв її і закричала «Пустіть!» «Канцелярія чи гніздо розпусти?» «Заманили чіплятися брудними руками!» Лепард, встаючи, морозно грозить. «Доведеться вам відповідати за слова?» Обурення і погроза також відчойса. О, птиця! Нас лаєте в службі, я арештую вас. Вже не пам'ятаючи себе, Таїса викрикнула, як ви сміли, тепер залякувати? Підбігла до дверей обрікса, звідчи й гукаючи "Поможіть, тут гвалтівники, і підкинула долоні бити ними об двері, що притма самі широко прочинились, і в них повидніла постать обрікса. Я очевидець. бачив і чув. Поведу вас до капітана. Передожіть коло дверей. Вона відійшла. Обрігс набрав число на телефоні до начальства. Коли обидва допитувачі стежили жаринкуватістю в очах. Я обрігс. при допиті однієї жінки клепарди, особливо твій поводяться мерзенно, з примусовими обіймами та спроби цілуватися. Потім страханнями про проголошення арешту, включно як карою за спротив, довели до гістерики допитувану. Вони її вхопили на вулиці без попереднього повідомлення для допиту, як свідка. Що? Так, я прийду з нею. Прийшлю обох. Як будуть знов чіплятися або викликати? Ось картка з моїм ім'ям і телефонним номером. Дзвоніть сюди негайно, і вони підуть під арешт і суд. Такий наказ капітана. Виходьмо. Ви обидва приготуйтеся стати перед його очі. Коли він і Таїса вийшли, лебард розгримівся. Старий чортів ведмідь чіпляється кіхтями скрізь, а ти опірився, як півень, залицятник. Матимеш догану в службові списки, якщо не гірше. Ну, вже переляк. Проскочимо як завжди. Як би. Візьми знімок, порви й викинь. Бо зиркнувши, капітан зразу побачить. Копія з дурного журнальчика. Уявляєш грозу? Чому ні? Знаходьмо шаховий хід проти крикунки. Дрібниця, ти схилився до неї, випробувати психологічно, як реагує. Відразу розкусити, хто вона, і чи довіряти можна. Певно, експериментальний жест для негайного розкриття вдачі. Обріг з його слабістю лівого ока, не розглядів, як слід. Клепард зібрав паперову тканину. Підем під гарячий душ. Зиркнув на Брікса, що входить. «І чого дехто тичеться ложкою, в не свою кастрюлю? Все одно не вхопить дріжків для пенсії, щоб підійшла вдвічі». Чойс докинув з удаваною байдужістю. «Тихому для лівого ока було б спокійніше, менше болітиме, не треба закапувати». Обрікс докорив. «Краще в одно око впускати краплі, ніж вам будуть соромом заливати обоє». На людей не глянути. Йдіть. Вернувся до своєї студії і зачинив двері. Він, мабуть, учора ввечері читав одним оком котрогось пророка, всміхнувся щось. Тепер у самого моральний громик на губах. Але зважай, слід навчитися з дрібниць, як з академії. Обережність. Бо прийдеться йти над прирою. Зумієш? Без блиму. О, знов самовпевненість. Завчасна. Виходять. Обидва без тривоги.